رسول اللہ یاد بل رئی او توائف تم من بني اسرائیل بعد رفعه الى السما او وکفرت او کفر کو پتک ایسا اللہ علیہ السلام موضانا رسول اللہ بانیو او کت پر رسول اللہم توائف آیو بلی توائف فا ایدنا الَّذین پایگے نمنگے چکم دیر تاییدو کو دا آگے پر کے چیمان روڑے پا اتا دشمند دوی پا اصبح زواہرین د غالیب شپاوی باندې ام پا تورکی ام پا جباکی ولی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری شکنی شکنی ایمانی پر رسول اللہ مرود دا میرا تصار بیلیو خوا پیغمبر علیہ السلام مبارک دی چکم لینو گے کسو دا دی آخا احمد خبردادا چدا دا جمعی دا خدبہ چیوک اندادا سیو لکا دا, دا اختر خدبہ دا منځ ملک روست ہوا پیغمبر علیہ السلام منزکو او خود به جکمد نو د دی جمیه ور او په دې کې د حیي ا د حیي ابن خليفه کلبي د د شام نه یو قافله راوستا چې پغی کوي او پغی کوي او پغی کوي او پغی کوي پغی کوي د میډيډو ورو هغه ته بشوي هغه ته شاتو او دا او په دغه ټیم کې اشیا مدینه منوره کې لري او داګه د دا پرباقه د دوله والی شو صحاب په منډه بس د جمعه توغوت او کنه زه مخه ده ولی ځکه چې مون شيو مون سره برابر وکه او او بس سرپی الا اشنا عشره دولسه کسان پاتې دي حضرت په کده دولسه موته وکنه نو د اسمان وب او راغلي په ټول مدینه منوره بیا سيزلې و آیت را کده دام تله نبسا غیر وزی نبس بیادا نده مزمت تدویش ویر پا دی تکی که خیر خوبی توبی ویستلا او نبی علیہ السلام دده وزی نخود بده جمعه پر رس بانده نمانزر نروان دکلا ده خدای پر حکم اله یومی نا حازان روان دل ترنن رزی پر رولان ده اللہ حرض الجلال پرمایی و باکی جدی اول رقوقی مزامین تقریبا بار بار تشویدی دا سالورم صورت ته د مسبحاتو 59 یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض الملك جدی بچای حقیقی دی القدوس پاک دی هر نقصان نه عزیز او حکیم دی نو دی عظیم شان دی نو امتصال الامر او د حکم د د زری دی ک نه دی هو الذی الله ربی نذیر او به مثله دانتی ما سفت الامیه چرا لیکری دیپ امیه نو کیینه پارابوک مراد د امیه نه عرب دی پارابوک هرالیکری دی رسولن رسولن عظیمن یو رسول عظیم و شان منهم د بی د نسل چاغه تین مقاصد د بیاست دی هغه بیان یی یو بیاست دی اور دار خبر دریکره ته مخک ته رسول دی نه په سلوورم دل دا یت نو علیهم چلل په دی ولی داله په فکر کوا ا تا تما یو پاولله پاه ک تیر شويدي بل پهمه کې بل په سورمه کې بل دا پاتېشت کې دات په دک پا چېیت نو عليه همياتي داسې د نه مرادل پانتهقرآې ظیم دي, دي. ویده کې هم اوي ببعقی دبد اخلاق په ظمي موونه ا دگوناونونهم او درې مویلي محمل کتاب خیب دویتا معانی دا کتاب او حکمت سکم پاکی سنت دی او یا مران دا دی او ان کانو دا ان مخابپن المسقل دی او تاکیس طرد بیو من قبلو دا رنگ بیدانا تو د پیغمبر علیہ السلامنا لفید و لالی مبین بی پا گمرای احکار کیو چ دا بچ لون بیخو جمد ایخ خوکو لی او آخرین دا آخرین دا چاہ سدی وانس فی الامیین وارکا او و باعسا الى آخری او را لگل دی نور کا سامتا اے من هم دا عرب او دقران دی دا کئی دی عرب اونا سمعنا یعنی نبی علیہ السلام پیغمبر دی ام او راتن کی خلق تروزد اکیامت پوری چرازی ناغی دم اے مانا شکر او کم اخرین لم یلحقو پیږي چې نه دي په شوي بهم پدی موجودو پوری او وی تم غمبر دی یو څه نو سوي موجود دي کله نه دي موجود قرাজি بږي تم غمبر دی کنه دي یو څه او دغه محبردان مولمو کړدا چې نه دي په واست شوي دغه واست نی بهم پدی اولنی صحابه پوری نو د دې آیات نا بنا مرا تفضیلت کې په درګې کې او وي په درګې کې ندی رسیدلې نشعر کلا د صحابو فضیلت په تابعین ثابت شو ن پتاب تابعین او پمن بعدهم الی یوم کولا سره ثابت کې نه طر کولا سره بیا ثابت حاضر و اخرین لما يیل بهم وهو العزيز الحكيم زل الحقيم عادې صاحب د ایزته د حکمت دی او ځان ل ک دا بسطويله سلام په منګ کې فضل الله فضل د خللای دی یو اتی لای ورکي منیشا سنا په کمال ن او الله حضل الفضل له عظیم سلون او پېږې او صفت عجیبه د غې کسانو خوممل تار تعلی بایدبلري دا خوم میلو چې دی دا د حماللی نهدي دا د هیمل نه د بار نه نه دی غری همملو توراته چې دی مقلف شوی دی په عمل به او چې عمل په تورات کوي ثم لم يحملوها او بیا چې کم دینه غي باندې عمل نکي لم يحملوها سمنا الحمدلله یا علی کوم الله لم يحملوها چې په غي باندې عمل نکي او غي چې کم دینه ستو عمل یې پون نکو منک ار دې مثال پشان د خر دی یلو اسپاره چې دی پېږې او چې دی وان چې کم دیځان سره سر او د مبار کې پځان باې اسپاره کتابونه د ستلی کو او نهپوترکله د قان کې دی مستلی کو د عالی موونه پطورنت لولی مقصد غدا له عملو ب مسلو خمل ل دی نه ډیر بد دی چېفتته الی قو قد ذبو بیا یاد دغه چې تکجيب وکړی د چا 4 دنبې له سلام د پیغمبره تصدیق کوي په تورات کې او الله ولاید القوم الظالمين قل يا ايها دا يا تم پدي الفاظو تقریبا سورته اوله پارته سورته بقر کې تیر شوې دي قل يا الذين هادو اي يهوديان ان زعتم کتا صدامت باطل کوي زکه زام چدي متیه تل کذبتوي زام چدي دا ستوي دا کوم نه سورلې د دروغ وتوي لپ ان انتون ک تاسو په باله هکرې چې ان نه کو مویا الله چې تاسو د خی دوستان مندونېنا پږې سوا د خلکو نه په الموت نو تاسو عرضو د مګو کې پ که نه او چې تاسو دوستان د خی سوا د خلکو نه نو وړی ځکه چې موت چې کم دی د دخی جت نامې دیکنل ان کو تم سا کین لکنه الله پ کو چې بی اردو دا مد نگی ابدا نبیشد پر بی ما پس او دا آغا کفر و دا معاسیو قد مطیدیهم والنہوالیمو بزوالیمین قل ان الموت اللذی بی شک آغا مرگو تفرون اے انسانانو کدا یہود دیو کنور دی چتانسو تخت ادا غین تبعن نمسلمان نه تختی قدا تبعن تی تختی گوری یا لکا پخوو تی تختی عاقلن تی تختی کتبعن م ایچانه اچان لېخواښ تپیر روونه چې تاسو تیخته تا کوی دغ نهطب انګېهقلن عقلن نو نه په ان نه خو ملاقی کوم ناممکن دا م چې ملاقات کون کې د دا خبر چې تاسته پلار کې ناس به تورددونه ا بیا به تاسو اپسلی ش ال عامې ملکی به شهادت پهیو بما او کومېماکون تعملون یا ایو الذین نامنواي د ایمان خاوندانو ای زانو دی ل هر کله چې आवाज وکړي شي اذان وکړي شي مانځتا مين یوم الجمع من فی یوم الجمع من په منده فیره هرڅ د جمعې کې نو پس الله تعالی شې الا ذکر الله ذکر دا راځتا چې ذکر داسې صلوات هم دي او خطب هم ده او صلوات هم او خطب هم ده دا داوالي او زرول به او پرې د او پرې روختې دې او خرڅول پرې د دا موراند به نه دا داوال ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون فیزا قضیت الصلاۃ ایو صلیجه کم دیوی ما جوگی کودر در دریو نو چمند شو کنا ناغا چکم دین ناغا داوی اله کبی ایت اسکین ہے ریسپد خدایو در رسول خبر کی آو کنا دا اسکین ہے در رسول خبر بکی جو ناغا رسول و ترا پاسه دییر بیا و منو ک دا خدایو من وی لاخ فرنم نی پکال دا خدایو فایذا قضیت صلاته ارکل چمن زداشی فنتشروا پر ارض پزمکه پزمکه که خوارشه او تب یقین نه خدای و او خوارشه تب یقین نه ستو مونږه نبه ثوری او نو یاره کیده اته غزار دی ور یکه یس مستمع ختم شوی اله ختم شو نو په حقیقت ده او خدای او و تا و چې قومونو نن زو او کوونکو نه کا جو په جواب پاتره نو جو پاتیا پشو دي په پداتیک تنه سره دغه پنځه شرو امر دی با حتی فارسه د وجود او خاطر نه دي کله پنځه شرو کمه امر دی چې ده دی د غریب شره کنه یان ته او دا ځل نه جو ځل نه مکر نه شکر دي چي لاړم چې هغه د کیسه سره دې نه غ غد دې باست داغه حدیث بیانونه وزات هغه ذات اندازه ور رسو هغه ذات اندازه ور رسو بیا هغه چا چې مختدین من نغزم سره ورته ور کړی باه کنه کې دا ور کړی هغه چې نو په ثقه پمړ نه دی ماته ساده ماچو نو حدیث بیانونه دا حدیث موضوعي دي څه یا حدیث بیاننه بیا د موضوعي دي تذير شو ځای او وسره د خطا شو ا دې به کنه چل ولونو ورته چوس پکم به ترې کبس کم تاسې کنه ستاتې